דניאל, פרק ד' אני, נבוכדנצר, שלו הייתי בביתי ורענן בהיכלי. ואראה חלום שהפחידני. הרהורי על משקבי וחזיונות ראשי הבהילוני. אז ציוויתי שיביאו לפניי את כל חכמי בבל, כדי שיגידו לי את פתרון חלומי. אז באו החרטומים, האשפים, הקסדים והקוסמים, וסיפרתי להם את החלום. אך הם לא הודיעו לי את פתרונו. וייכנס אלי אחרון, דניאל, אשר שמו בלדשצר כשם אלוהי, איש אשר רוח אלוהי קודש בו, ואספר לו את חלומי. בלדשצר, רב החרטומים, יודע אני כי רוח אלוהי קודש בך, וכל סתום לא יקשה עליך. זו חזות החלום שראיתי, אמור לי את פתרונה. על משכבי ראיתי את חזיונות ראשי, והנה אילן באמצע הארץ, אשר רב גובהו. ויגדל האילן ויחזק, וגובהו הגיע עד השמיים, והוא נראה עד קצה כל הארץ. עפעב יפים ופריו רב, ויהיוו מזון לכל. בצילו חסו חיות השדה, ובענפיו שכן עוף השמיים, וממנו ניזון כל בשר. ראו ראיתי בחזיונות ראשי על משקבי, והנה מלאך קדוש ירד מן השמיים. ויקרא וקול רם, וכן אמר. קירתו את האילן וקיצצו את ענפיו. השאירו את עפעיו ופזרו את פריו. תברח החיה מתחתיו והאוף מענפיו. אך עיקר שורשיו בארץ השאירו. כבול באסור ורזל ונחושת בדשא השדה. מיטל השמיים ירטב, ואם החיות תהיה חלקו, בעשב שעל פני הארץ. לב האדם ישתנה בו, ולב חיה יינתן לו, ושבעה עידנים יעברו עליו. בגזירת מלאכים נחרץ המעשה, ובמאמר קדושים נהיה הדבר. למען ידע כל חי, כי שולט האל העליון בממלכת בני האדם. לאשר יחפוץ יתננה. ואת השפל באנשים יקים עליה. זה החלום שחזיתי אני, המלך נצר, ואתה, בלשצר, אמור לי את פתרונו. כל חכמי ממלכתי לא יוכלו להודיעני את פתרונו, אבל אתה יכול, כיבך רוח אלוהי קודש. אז השתומם דניאל, אשר שמו היה בלשצר, שעה קלה, ומחשבותיו הבהילו הוא. ויען המלך ויאמר, בלצ'צר, אל יבהלוך החלום ופתרונו. אמר בלצ'צר ואמר, אדוני, יהיה נא החלום על שונאיך ופתרונו על יריבך. האילן שראית, שגדל והתחזק, וגוברו הגיע עד השמים, והוא נראה בכל הארץ, ועליהו יפה ופריו רב, ומזון לכל היה בו. וחיית השדה דרה תחתיו, ועוף השמים שכן בענפיו. אתה הוא המלך, שגדלת ועצמת, וגדולתך רבת עד שהגיע לשמים, ושלטונך הגיע עד קצה הארץ. ואשר ראה המלך מלאך קדוש יורד מן השמים ואומר, כירתו את האילן והשחיתוהו, אבל את עיקר שורשיו בארץ השאירו. כבול באסור ברזל ונחושת בדשא השדה, מטל השמיים ירטב, ועם חיית השדה יהיה חלקו, עד שיעברו עליו שבעה עידנים. זה פתרונו המלך, וגזרת אל עליון היא הבאה על אדוני המלך. יטרידוך מקרב בני אדם, ועם חיית השדה יהיה מדורך. כבקר יאכילוך עשב, ומיטל השמיים תרטב. ושבעה עידנים יעברו עליך עד שתכיר כי האל העליון שולט בממלכת בני האדם, ולאשר חפץ יתננה. ומה שנאמר, להשאיר את עיקר שורשי האילן, הוא שמלכותך שוב תעמוד לך כאשר תכיר כי בשמיים השלטון. לכן, המלך, תמצא נעצתי חן לפניך, פדי חטאיך בצדקה, ועוונותיך בחנינת עניים. כדי שתארך שלוותך. הקול בא על המלך נבוכדנצר. מקץ שנים עשר חודשים, מהלך היה בעליית החל המלוכה אשר בבבל. ויען המלך ויומר. האין זו בבל הגדולה, אשר אני הבניתיה להיות בית מלוכה? ברוב כוחי עשיתי זאת, ולכבוד תפארתי. בעוד הדבר בפי המלך, נשמע כל מן השמיים. לך מודיעים, המלך נצר, כי המלכות שרה ממך, מקרב בני אדם מטרידים אותך, ועם חיית השדה יהיה מדורך. עשב כבקר יאכילוך, ושבעה עידנים יעברו עליך, עד אשר תכיר, כי אל עליון שולט בממלכת בני האדם, ולאשר יחפוץ יתננה. באותה שעה התקיים הדבר בנבוכדנצר. הוא נטרד מקרב בני האדם, עשב כבקר אכל, ומיטל השמיים נרטב, עד שגדלו שערותיו כנוצות נשרים, וציפורניו כתפרי עופות. ולקץ הימים נסעתי, אני נבוכדנצר, עיני השמיימה, ודעתי שבה אלי. את אל עליון ברכתי, ולחי עולמים נתתי שבח והדר, לאל אשר שלטונו שלטון עולם, ומלכותו לדור ודור. אשר למולו כל יושבי ארץ כאפס נחשבים. העושה כרצונו בצבא השמיים וביושבי ארץ, ואין מי שימחה בידו ויאמר לו, מה עשית? אותה שעה שבה דעתי אליי, חזרתי לכבוד מלכותי. הדרי ותפארתי שבו אליי. שרי ונכבדיי ביקרו אצלי. ושבתי על מלכותי, ונוספה לי גדולה יתרה, ועתה, אני נבוכדנצר, משבח ומרומם ומהדר את מלך השמיים, אשר כל מעשיו אמת ודרכיו צדק, ואשר בידו להשפיל גאים.